на цей раз утворюючи гунський клин. Ось тепер починається, подумав Кей. Хитрий рнак. Спочатку налякав, а потім ударив. Та й ми не ликом шиті. Цікаво, що ти заспіваєш, Кагане, коли у діло ступлять сіверяни і деревляни? І він знову передав по лавах. В один бік і в другий наказ. «Князям починати, хай ударять з боків з тилу, полянам стояти на смерть!» Гунський клин стрімко наближався. Спочатку поляни зустріли його хмарою стріл. Потім закидали списами із близької відстані. Клин відразу значно надщербився. Десятки вершників з кіньми або без них – із всього розмаху гепнулись на землю. Та це не спинило гунню. І тоді в бій вступили ратники з ратищами. В останню мить, коли вже почулося важке дихання гунських коней, вони раптом підняли навстріч нападникам, гострі як мечі, залізні наконечники, насаджені на довгі міцні держаки і з хрускотом прохромили груди і животи коням і вершникам. У якусь коротку хвилину утворився високий завал з поранених коней і мертвих людей. Та на це не зважали. Напирали все дужче-дужче, намагаючись ввігнати вістря клина якомога глибше у полянські лави. Кий разом з братами і молодшою дружиною опинився у самій гущі бою. Отроки билися завзято. недарма він так наполегливо навчав їх воєнного ремесла. Тепер це пригодилося. Хлопці під першим натиском гуннів подалися трохи назад, але строю не розімкнули і ворога в тил собі не пропустили. Уміло захищаючись, щитами вони кололи нападників Списами рубали бойовими сокирами, залізними булавами, розтрощували коням голови, а мечами розпорювали животи. І ті падаючи привалювали своєю вагою верхівців. «Бийте їх, браття, бийте!» – гримів голос князя Кейді. «Ні кроку назад!» «Рубайте псів скажених! Перемога близько!» Він наносив близьковічні удари, важкою бойовою сокирою, і прокладав дорогу своїм товаришам. Ненависть, якою сповнилося його серце, що на полі бою підродним, і радість, що забояла у грудях, коли дізнався про врятування цвітанки, подвоювали його сили. Він забув про небезпеку, ішов на пролом, кришучи і крушачи усе на своєму шляху, і поривав за собою своїх воїв як буйний передгрозовий вихор, мов чорний степовий смерч, так завирувала, закликотіла, зашеленіла кривава битва на широкій росавській поляні. Із одного боку, і з другого падали вбиті, поранені, поляни не відступали ні на крок, безперервно виривалися з їхніх розпаленілих горлянок бойові кличі, горіли шалом і звитягую очі а міцні руки ні на мить не стомлювалися вражати ворогів. Переднім лавам, що взяли на себе головний тягар бою, усіма силами допомагали задні. Заміщали загиблих, виносили поранених, засипали стрілами через голови передніх бійців гунських вершників. Гуннам так і не пощастило прорватися у лави полян. А вони ж завжди всю надію в бою покладали на перший удар. Не виходили тікали. Так і тепер. Утративши кілька сотень найкращих воїв, а головне, загубивши надію на швидку перемогу, вони вже билися без запалу і часто поглядали назад. Чи не буде наказу про відступ? Раптовий перелом настав тоді, коли, перекриваючи гамір бою, над бойовищем пролунав чийсь різкий гортанний поклик. Хек? Він змусив гунню, що все ще люто билися з полянами, відхлинути назад, завернути коней і пуститися на втьоки.